Sziasztok, ez itt a Quick Play 115. Karácsonyi különkiadása. Én Neurotik vagyok, és itt van még Michael. Sziasztok. Karácsonyi Michael. De amúgy ez nem is karácsonyi különkiadás, mert amúgy is lett volna adás osának. Tudom. És holnap van karácsony, más. nem is ma, úgyhogy érted. De hát lehet, hogy valaki holnap hallgatja meg. Ez nem igaz. Holnap nem lesz. Tehát ez kell, hogy legyen a karácsonyi. Akkor lehet karácsonyi különkiadása. jóval. Ja, ja. És mi lenne jobb annál, Mintha rögtön Battlefield-tel kezdünk. <gül> ez a legkarácsonyi téma, ami valahol hát, hát figyelj, az Electronic elhozta nekünk a féláros Battlefield-et viccelj, mert Még mindig itt van. Érted? Gyorsabban, mint bárki gondolta volna. Igen, és a hírek közé ezt én írtam fel, és még tíz perccel azért ez volt az egyetlen hírünk, és a legérdektelenebb hír körülbelül, hogy, hogy azért így frissíték a játékot, mert ők is érzik, hogy még nincs kész. De hogy olyan frissítéseket hoznak ki hozzá, hogy a fejét fogja kávé mindenki, mert most legutóbb az volt a frissítés lényege, hogy, hát úgy gyorsan meghaltak a, a playerek, és hát sok embernek gondolom ezen. De, de ez betelfilmes volt, nem? Ez az volt, kérlek, nem? Hogy gyors volt a time tehát egy kicsit gyorsabban is, mint az előző részekben, de nem is ez a lényeg, hanem, hogy ők azt csinálták, hogy így fogták, és a fegyverek sebzését így globálisan lefelezték. Hát, hogy nem, hogy akkor balanszolunk valamit, vagy akármi, nem ez és nem is kommunikáltak semmit, ami az a durva. És így azt mondták, hogy jaj, hát valahol ott így eldugva, azért ott maradt a, az a játékmód, ahol megvan a, a minden és csak mm -hmm. tudod, így kattintasz ide, oda, és akkor ott az, az, az, az, játszatsz úgyis, is, ha neked az kell. És hát nyilván fel volt mindenki háborodva, ezt egyébként vissza is állították, ennek elvileg az volt az oka, hogy ezt beletették, hogy az új játékosokat így jobban behúzzák a játékhova, mert hogy azok nem szeretnek nagyon gyorsan meghalni. Hát de... de hogy így nem tudom. Tehát, mire számítanak egy háború? Jó, Oké, ez egy, nem egy szimulációs dolog, de hát akkor is ez mindig sokkal közelebb állt a valósághoz, mint mondjuk a kódoknak a, az ilyen árkéd, bugra mindenféle de. hülyesége, és én, én például én az a tökre el vagyok, hogy a Battlefieldben ott hamarabb halsz. Tehát a háromba is hamarabb igen. haltál, mint az aktuális kódba, a Betcamp-eni 2 is hamarabb haltál, meg a bl is. Nekem ezzel nincs baj, rakják be, de akkor ne azt csinálják, hogy szeretett játékmódot kinyírják. Igen, igen. Hanem akkor csinálják azt, hogy akkor mit tudom én, hogy azért a College Util volt a hardcore, ide belerakadták volna a softcore-t. A softcore-t, igen, és ez igen. a normális. És, és akkor rögtön azt mondhatták volna, hogy jó, nézd meg ezt is beleraktuk, ennyire jó arcok vagyunk, sőt, kirakadták volna a föladarra. Egy izé, hogyha a, a, a, új játékos vagy kattints ide. Tehát annyira jól meg lehetett volna csinálni, anélkül, hogy felcsesznéd bárkinek az agyát, érted? De nem. Olyan, ki... Vagy azt is lehetett volna, hogy mondjuk tízes szintig csak softcore-on tudsz menni. És utána okay, váltasz okay. mondjuk... Jó, És, de az de az utána az is mehet szoporon, érted? Tehát ut utána is ott van a lehetőséged, nem veszi el tőled a játék, tehát ez nem egy ilyen early cusz, ami a mmo meg az ilyen efférségben szokott lenni, hogy 0-tól 10 mindenki különben utána meg egybeereszteni, hanem hogy itt visszamehetsz, csak addig muszáj vagy abba játszani. Jó, mondjuk lehet, hogy az volt a cél egyébként ezzel, hogy, hogy az eredetit itt nyírták ki, hogyha külön rakják, akkor lehet, hogyha nem játszott volna azzal a móddal. De mondom, kirakják a fő oldalra, akkor az új játékosok amúgy is arra mentek volna rá. Tehát akkor új játékosok mentek volna oda, és az új játékosok játszottak volna új játékosok ellen, mert nyilván végiek meg maradtak volna az alapnál. És amíg megszokják a fegyver sebzést, ami nyilván utána szart sem ér, hogy bemennek a korba, mm. és ott meg ott <gül> teljesen más. <gül> Na mindegy. Most egyébként játszottam pont, mielőtt elkezdtük a podcast-et is. Hát nem tudom. Kezdem úgy érezni ez a Battlefield, mert nem az én Battlefieldem. Mert hogy. Az hogy. hogy. Az régebbi azért sokkal jobb volt, a Battlefield 4. Nem tudom, itt annyira le van butítva az egész. Meg de ez jobb mint a bf 1 nem? Tehát, hogy azért annál komolyabb. Annál jobb, annál azért egy kicsit szerintem jobb. Bár nem tudom, tehát ez a. ez a mechanika, hogy dobálod a, az első segédcsomagot, meg hogy van nálad egy, de hogy automatikusan nem gyógyul az életed. Ez tök jól néz ki papíron. De ha elkezdesz vele komolyabban játszani, akkor rájössz, hogy egy fasság. Mert ha mondjuk kimész Sniperrel, valami dombra odafekszel, hogy akkor most a akkor valaki véletlenül meglő, oké, egyet elhasználsz, de utána megint sebződsz, akkor utána ott vagy letold mert már nem tudsz el mit csinálni. Akkor a Sniper helyedről szépen el kell rohanni, keresni kell mondjuk a legközelebbi pontnál egy hp töltét, vagy ne adj Isten egy csapattársot, aki ad, vagy, vagy mondjuk lerakod egy egy ilyen HP töltő doboz, mert ilyen dobozok is vannak, és akkor az, az ott lesz a segg. Hát ez mert... így volt régen is, nem? Vagy ja, régen, régen azért töltődött automatikusan a HP, -t. tehát ha ott volt egy sniperrel valahova, mentél, akkor. mint úgy értem, és hogy a is háborúban. Hazavaroltál, de hogy így föltöltődött. Úgy értem, a háborúban régen, érted? A másik világháborúban ne. így volt, hogyha ott nem volt ne. HP töltő, akkor meghaltál. Hát ja, nem ja, tényleg nagyon autentikus. <laughs> nem is jött a kamposzűz. ez nagyon jó, ez nem az. De lehetséges, hogy tényleg ez. Meg, meg ez is. Ez megy végig kávé, hogy megölök valakit, meghalok. Megölök valakit, meghalok. Igen, ja, ez az egyetlen egy... csere van, tehát hogy nehéz az, amikor kézstriket. Igen, körülbelül. Vagy, vagy csak simán meghalok, az, az kellemetlen. De nagyon arra megy rá a játék, hogy tényleg a Squaddal együtt mozogjál, együtt dolgozzatok, menjetek, de hát valamikor, érted, ott rohangálnak rajtam a Squad, és nem éreztene fel. Igen. Most például benne volt a streambe hogy ugye nem volt hp mit csinálok, megyek a medik után, ott fekszik előtt, mi az még nem szkvattás volt, hanem csak csapattás, de elég egyértelmű volt, hogy majdnem meghaltam, ott állok mögötte, és én nyomkodom, hogy adjál hírt, érted? De rám is nézi így, oké, okay, visszafordul, de így nem kaptam semmit. És így olyan, olyan kis dolgokkal meg lehetne ezt oldani. Például ezt a helyzetet meg lehet oldani azzal, hogyha te magadnak tudsz venni a mediktől HP pakkot. Tehát nem kell dobálnia, hanem itt, ha ő éppen lő előre, akkor te oda és akkor így mennyomol az E-t, és, és akkor kapsz az, elt, el. az el, mint mindig, és akkor beszél. Mintha egy, mintha egy mozgó ilyen ezért lenne HP csomag töltő. Te nem kell, nem kell ki dobálni össze-vissza. Neki is könnyebb, mert nem kell állandóan figyelnie rá, hogy kinek dobjon. És közben tud lövöldözni, és így csak hasznos. Ez, ez az egyik, amit tök meg lehetne oldani. A másiknak, hogy lehetne mondjuk a. A Snipernek egy ilyen külön perke, hogy, hogy így lenne nála újra töltődő HP csomag, hogy azért néha legalább meg tudja azt olni, hogy oké, meglőtték, akkor visszavonul, mondjuk benyomja azt a perket, vagy nem tudom, és akkor egy HP csomagot azért így generál neki. Vagy, vagy lehetne olyan, hogy mondjuk 50-re visszatöltődik a HP-t, annál följebb nem, de 50-ig automatikusan mondjuk visszatöltődik, lövés után, vagy Még Minimálisan visszatöltődik egyébként, de nem sokkal. Mm. Ez így, ez a cseér, utána rád néznek, és meghalsz. Úgyhogy nem tudom, még nézzé várok, hogy hát ha fogják ezt még fejleszteni, hogy ezt nem utóbb beszéltük, hogy nem most kellett volna ennek kijönnie, csak hát a pénzügyi év az mégis a pénzügyi év. Igen, nem igen, nem az, igen. Úgyhogy volt. Úgyhogy gyorsan be is felezték az árát, gyorsan, hogy 30 euró, vegyed, vigyed. De milyen érdekes, hogy itt nem volt, ezt már utóbb is beszéltük szerintem, hogy itt nem volt akkor a mint a Tomb Raidernél annak idején, nem? Hát érzem, már egyre kevesebben foglalkoznak. Vagy ja, lehet, hogy megszokták, hogy nem, ja, már megint ez van, jó, van, oké, mindegy, múltkor is ez volt kicsit. A Battlefront 2 is akciós, az 75%-kal olcsóbb, ilyen 10 eurós áram megy. És ugye ott is az van, hogy nincs. Ingyen az minden. Az. Igen, igen. Tehát az a kevés tartalom, amit az utóbbi 1-2 hónapban gyömösöltek bele a vukik mert nagyjából annyi, az, az ingyen van. Ja, jó, most bónusz évek voltam. Éveknek. Ennél a játéknál sem érzem igazából, hogy annyira jó ki lenne találva maga a játékmenet. Mind a kettőnél azt érzem picit, a Battlefield-nél is, meg a Battlefront-nál is, hogy egy csőben mész előre, és csak ész nélkül lősz. Tehát a néhány ha, játék van. Teljesen kihegyezve. Az érdekes, hogy hogy a, az emberek, ha meghallják, hogy ingyen van valami, az mennyire jó, meg ilyenek. és múltkor is pont ezt beszéltük, hiszem te mondtad ezt, hogy te jobban szereted, hogyha inkább van season pass, meg ilyesmi, mert akkor legalább tudod, hogy jön valami, meg legalább jön valami, mert az, hogy ingyen azt, mindent, az tényleg kurva jó, de a Titanfall 2-be például kapta a három pályát, most nagyjából. Meg a betül... meg tartalmas. Meg tartalmas season pass legyen akkor. Ne olyanok, Igen. mint például a Destiny 2-nél. Jó, hát a Destiny 2-nek az egész struktúrája nagy vicc, szóval most azt itt nem említsük. Az... Jó, de a Destiny 2 ez egy tök jó játék, és azért veszed meg hozzá az új tartalmat, mert annyira kevés van benne alapból. És így érzed, hogy azért árértékarányban nem járták túl jól. de mondjuk ők jól csinálják, mert rákényszerítenek arra, hogy megved, és tudod, hogy egy szemét állat vagy mert megveszed, de mégis megveszed. Tehát, hogy ők, ők nagyon durván tolják ezt, ezt az ilyen ön, önmaró, saját magaddal nem jobban lévő dolgot. Igen, nem mint, vagy büszke. Igen, mint azok, a mémek, nem, nem tudom, egy mint azok a mémek, amikor tudod, az önmaga sötét oldalában beszélget a, az a, a béka, vagy nem tudom, és az egyen van csukja, a másikon meg nincs, és akkor, hogy nem veszel meg, de igen, most ezt megveszed, és akkor már meg is vettem. Kicsit ilyen. Jaj, jaj ennyi, ennyi. Na jaj, jó, hát ezt szerintem, ezt túl, túl beszéltük, ezt a betőféderst. Ki az, akik mostanában még csinálnak valamit? Ezt most te írtad fel, most Hát mi? a Betesda igyekszik valamit kihozni a falut 76-ból, de egyszerűen annyira nem megy szerencsétleneknek. Tehát ugye módkor volt ez a zacskós mizéria, hogy vászon zsák helyett zacskót kaptak, akkor, akkor utólag kicserélték, de aztán az sem mindenkinek, mert csak egy bizonyos, akik egy bizonyos edésönt vettek, annak cserélték ki, most pedig a... És, és szóltak, hogy kérnek. Igen, Azt igen. Aztán, hogy tolni, és most pedig az, hogy hogy újra megvágják a játékosokat, hozzávágnak valamit végre, extrát, bár szerintem már tök mindegy. Tehát a, tehát a fél világ a röhög, és a, a falut 76 volt az, amit úgy gondoltak, hogy a Betesda lancsára be kell tenni, mert majd ez oda viszi az embereket, és egyszerűen a legrosszabb játékot választották. Tehát, hogyha a Skyrim-et, vagy valami mást, ami, ami legalább értelmes úgy nagyjából, akkor, akkor okés, de így ez így nagyon belebőktek. És most utólag a kárbotlás gyanánt a Fallout Classic collection azt meg lehet kapni, hogyha bejelentkeztél 2018-ban legalább egyszer a Fallout 76-ba, tehát még idén el kell indítani, és ez mindegyik rendszeren élt a PC, PlayStation és Xbox-on, bár azt hiszem Várjál, is, Fallout Classic, abban mi van benne? A Fallout 1, a 2 és a Fallout Tactics Brotherhood of Steel. Te az első a három. három Oké, Igen, szóval igen, szóval. igen. A régi klasszikus. Jutunk, amit... És lehet, hogy jók voltak valami Most is jók. Szerintem az egy, kettő az most is jó. Most tűnt, 1, 2, most is jó. A, nekem a, a tactics az régen se tetszett, mert az nem ilyen RPG-let, hanem ilyen Jagged Rainbow Six-es valami. Nekem a, az rpg jobban tetszettek. És amúgy most nézem, ugye, hogy ezek csak PC-re vannak szerintem, de hogyha playstation en vagy Xbox-on van meg a játék, és úgy is bejelentkezel, akkor, akkor szerintem, hogy megkapott PC-ra kódokat. Ami amúgy tök jó pofa meg minden, csak szerintem ettől a falut hát fel, tudjam hát, ez a baj. Jaj, jaj. Meg volt ilyen <kül> vicces dolog, hogy kaptál játékbeli fizetőeszköz, talán még ez is volt így kárpontból. Ja, úgy, igen. igen. A, az még az acskóért a, volt. szintén egy vicc, mert hogy konkrétan az nekik nem kerül semmibe. Igen. igen. <kül> Tehát így és ezt, egy adatbázis, adatbázis átírás. <kül> és, ezt, és ezt először a táskáért? Tehát, hogy, hogy nem, nem, nincs vászontáska? Ja, hát bocs, nincs vászontáska, de akkor a zacskó mellé még ja, ezt még tessék neki. Tehát, hogy nem is, nem is értem, hogy mit művelnek, borzalmas. Na, igen, igen. Nagyon, nagyon nincsenek már tisztában játék kiadóka a piac, vagy tehát azzal a piaccal, amiknek igazából próbálják kell adni a játékokat. Igen, és amúgy az a tudom, hogy ott lehet észrevenni, hogy a falut hát, hát tényleg egy rohat nagy bukás is, kalapszar lett. Hogy... Oké, okay, hogy az angry Joe azt mondja, hogy kettő per 10, meg egy per 10, meg minden, mert ő mindig nagyon szélsőséges ilyen szempontból néha, viszont amikor már a normális újságok is lehozzák a játékot. Tehát a, akik mindig azt mondják, hogy meg vannak fizetve, meg oda van téva a zsé, meg minden, hogy azok se adtak öt-hatnál többet rá. Tehát on, onnan látod, hogy tényleg egy játék az, az, az befutsolt. Hát most már csak az a kérdés, hogy mit hoznak vele kezdeni a jövőben. Hát elméletileg ugye folyamatosan toldozni-foldozni akarták, mert múlti, de... Ez de... vicces, hogy kijön egy játék, és akkor nagyjából abban lehet reménykedni, hogy két-három év múlva majd kész lesz. Hát Ebből már korábban lesz, beszélgettünk, igen. Ugyan olyan állapotban lesz. De hogy ez Battlefield 5, Fallout 76, meg... No Man's Sky, legjobb példa le. rá. Hát igen. Tehát manapság nagyon veszélyes előrendelni a játékot, mert, mert jó, mondjuk előrendeled annyi, hogy, hogy bízhatsz benne, hogy később nagy rendben rakják. Bár ez se garancia, mert mivel, hogyha közben csődbe megy, mint például, ami volt a teltérnél, ugye, hogy még van megy a walking dead szezon, és akkor egyszer csak meg puff bejelentik, hogy miért? Még az emberek is Igen. Mondták, nah, bors, több nem lesz. Jó, mondjuk azt utólag megoldották, hála Istennek, tehát hogy megilless elkednek, mások meg is befejezik a dolgokat, de akkor is, tehát most már nincs semmi garancia arra, hogy, hogy, hogy működik a dolog, vagy most előrendelsz egy játékot, és tényleg az lehet, hogy úgy jön ki, például a, annak a Batman Arkham Knight, ami, tehát az a játék az kurva jó. Tehát én most nem régen végeztem ki, is valami iszol, hogy jó, a legjobb Arkham játék, de PC-re, ha előrendelted, akkor az első, Alkalom az, hogy meglátod, és ezért nem fut, kifagy egy rakásszal, és a játékot fogod okolni azért, amiért egy tízfős brigád nem tudta optimalizálni PC-re. Az nekem is meg. Jó játék. Meg. Most, most az is 5 euró, de nem ennyiink annyira előre. Ja, igen, igen. Hát durva, durva, hogy ezeket a, ezeket a single player játékokat nagyon leszokták akciózni. És jó is amúgy. Tehát én örülök is ennek. Na jó de akkor szerintem szóval is tovább a faluútról, mert több szót nem érdemel ez a szenny. Azért ne legyünk ezzel a szarra ennyire szigorúak. Bocs, oké, okay, akkor több szót nem érdemel ez a szar. Most nézem, friss info. Egy ismerősről megvette a Garfield kart nevű játékok. Ezen most nem tudok mit kezdeni. Nem én voltam. Tudom, tudom, de azért csináltam. Hogy ezért mondtam. De most ennek, ennek tudom, mi volt az értelme? Egy, egy euró egyébként. Erre most azért, az hogy rákeres. tényleg? ennyi, hát, tudom, én. hát így kell reklámozni basszus. Ilyen van ne idegesíts. Van. Egy ilyen Mario Kart klón szerűség, de egyébként. Úgy tudom, hogy ez. mobiltelefonról lett talán átportolva, és egy kicsit akad nálam is. Az hogy jó, oké, okay, hát akkor. Nem, tudom, hogy nem akad, de hogy így néha érezni, hogy az az FPS az kicsit így meg merre lett kitalálva. Megcsökkent. Vagy így nem tudod? Hát jó, volt, akkor megsporoltál, szerintem hát jó, sokkal jó, fel. Még egy euróért szerintem tökre, tökre oké. Okay. Valahol láttam ilyen pár száz forintért, azt úgy vettem én is még annak. Kipróbáltam, mentem vele pár kört, rájöttem, hogy kurvan nincs meg egyik ismerősömnek se. De egyébként nem, mert már hat ismerősömnek megvan. Az már egy játék kijön belőle, tudjuk nem most lőni. Igen. Na? Nagyon, nagyon menő. Nagyon dura. Na jó van, Garfieldot is akkor hagyjuk magunk mögött. Igen, majd még visszatérünk erre, hogy mit lehet olcsón. vagy mit lehet olcsón, igen. Na, és akkor a, a PUBG-ra elkanyarodunk. Hogy végre Kanyarodjunk. kijött a... Én most valamikor. Mert kijött az új map, és mármint a nem csak eszeben, hanem normálisan a, a havas, vikendi. És megnéztem, milyen amúgy egész jól össze Nekem, nekem tetszik. Jack is csinált egy videót róla, és Rolt jó, azt mondja. Azt mondja azt ne, nekem tetszik, igen, az egyik kedvenc úr a Sunhop mellett. Egy 20-80 tiája már tökével is fut. Nekem <gül> ment simán. semmi gondom nem volt vele. Mondjuk minimumon 7-50 tiája, de nem volt technikai droppom. Na ennyi. Viszont ugye jött egy csomó pecs, is, mert most már új a, a repülés, meg el tudod vágni a másiknak az ejtőelnyőjét állítóra, What? meg ilyen fassával. Ja, ilyenkor ja, ja, nem hallottál? Nem, nem egyáltalán. Most teljesen más a repülés, az a lényeg, hogy repülsz, és ha megnyomod a shiftet, akkor instant lefele megy, akárhogyan nézel és a, az ejtőernyő is teljesen más kialakítást kapott, és hogyha közelebb érsz a földhöz, elvághatod a sajátodat az F-fel, viszont hogyha az ellenfélnek az ejtőernyőjére pülsz át, akkor az övét is átvágod. Nem F-fel, hanem csak a lábbal álmélti meg, de ezt nem tudják, hogy ez bág és benmarad vagy feature és behagyják Tehát, hogy ezt még senki nem tudja. Ez mondjuk vicces. Igen. Akkor közben megjelent uh, itt is ez a, ez a pass-es rendszer, az már korábban is volt. De most, most, most még inkább nyomják, tehát hogy teljesen új skinek, új küldetések, van prémium küldetés, van mindenki számára elérhető küldetés, és ugye ugyanúgy ott van az a kétség, hogy alul a fizetős fölül, meg a siva, és nyithatsz ki skineket, meg BP pontokat, meg ilyeneket. Viszont ami én azért játszottam velem, mert mondom, na, oké, sok skin, lehet, hogy még meg is veszem a 10 eurós peszt, mert ugye 10 euróba kerül ez az egész dolog hogyha majd el lehet adni az kinek. Hát nem lehet eladni, úgyhogy nekem ennyi volt az egész. Nézd meg, pár ismerősöm megvette. Ez egyébként úgy hívják, hogy Survival Pass Vikendi. Igen, igen. Micsoda nép, gyönyörű. Na mindegy. Ne, jól csinálják, csak lehet egy kicsit későn. De mondjuk nem biztos, mert most hétenem megint egy millió játékos lett, úgyhogy azért kezdenek visszajönni a srácok. Olyan hírek is röppennek fel, hogy rohadt sok csalód megint kivágnak. Tehát egy elvileg olyan emberek is csaltak benne, akik így hát nem azt mondom, hogy professzionálisan tolják, de így komolyabban. És kiderült, még őket is megfogta a, az anti-cheat, mert hogy valami csalást használtak ők is. Tehát elég komoly, most már az anti-cheat hmm. a rendszerben. Módkor is volt egy ilyen, nem? Amikor így hirtelen nagyon sok mindenkit vágtak ki. Ja, ja, ja. És még mindig kurva sokan játszanak vele így is, úgyhogy egy darabik szerintem még lesz PUBG. Mondjuk én egy ideje már nem játszottam vele, de most ezzel a téli pályára lehet, hogy én is vissza, vissza kicsit. Mondom, nem rossz. Szerintem egész jó kialakítást kapott, hogy. Mondjuk telepítve van, úgyhogy sokban nem, nem kerül benedízni. Így van. Ja, de nagyjából erről én nem tudok sok sokat Jó, hát akkor ez is megvolt. hogy át az Epic Store-ra. Spoiler! a Konanex site nem kapta meg senki, az a DevKit. 150 gigát. Beszéltük a múltkor is, hogy az a DevKit, nem? Vagy csak... csak akkor még nem voltunk be biztosak, utána ja. nagyjából egy óránba telt, mire 100 gig... 150 gigát felszabadítottam, utána még két órában hogy letöltsem, és utána rájövök hogy ez egy nagy fasság, úgyhogy le is töröltem, úgyhogy köszönöm. Viszont azóta... Az oldalon ott írták is utána, nem tudom, hogy azt akkor is írták, amikor néztem nem vettük észre. Vagy akkor még nem DevKit volt. devkitre a, amikor beaktiváltad, akkor a könyvtáradban már DevKit két szerepelt, viszont nem voltam benne biztos, hogy benne van-e a játék is, és a DevKit extra, vagy csak a DevKit. De, De hát aztán kéne. Yeah. Viszont, viszont kire... amit múlt héten, még szint, múlt héten, két héttel ezelőtt még szintén nem tudtuk, hogy a, a szugnautika az megmarad-e, és nagyon úgy néz ki, hogy megmarad, Igen. mivel, mivel amikor berakod a ha a könyvtállatban akkor nem egy ilyen trial trialt aktiválsz, hanem konkrétan van egy vásárlási folyamat, ahol nulla forintért, vagy euróért, vagy zotjért, vagy bármiért, tehát nulláért szépen berakod a kosárba, megveszed, megint az e-mail, hogy köszönjük a vásárlását, meg hogy kifizette ezt a hatalmas összeget, és ott a játék a könyvtállatban. Úgyhogy működik a dolog. Így az mondjuk viszont kérdéses nekem még mindig, hogy most a legközelebbi az a Super Meat Boy lesz, és hogy utána mi. Tehát hogy szerintem lehet, hogy ezt a kettőt adják, és vége. És az a baj, hogy, hogy az Epic Store az jelen pillanatban egy store. És annak is vagy, kevés. Vagy, várjál, vagy azt csinálják, hogy két hét múlva megint megjelenik a Subnotica. Aki eddig nem húzta be, az most készített. Ja, hát két igen. hétig Tehát én ezt tudom elképzelni. Mint az azon az Underhouse, amikor nem tudom, négyszer adták a Team hospital -t különböző időszakokban megélnek. Nem tudom, szerintem, szerintem arra próbálnak rámenni, hogy igazából az indie réteget ö, célozták meg azzal, hogy ugye a Steamnek az árai alá mennek, hogy, uh -huh. persze, hogy a Steam elég sokat lehúz, és az Epic Store az, az ennél jóval kevesebbet. Közben egyébként jött egy cikk arról, hogy a Discord szintén, ugye van ilyen, van ilyen boltja neki, és ugye Discord is, meg, még meg az Epic Store árai alá is megy, mint... Igen, mert 10-90-et ad, azt hiszem, valahogy így, igen. de 10 ot nyúlnak le. Ami így, hát oké, okay, de ki a felelős itt Meg ez az Epic store dolog is, hogy, tehát most például ezt a hírt, ezt becsatoltam, hogy, hogy ha az epiken veszel bármit, és azzal neked gondod van, akkor ott ennyi. Tehát ott nem tudsz csinálni semmit, és konkrétan a játékosoknak az öme átmegy Steamre, fórumokra, ott megbeszélni a dolgokat, mert az Epixtorban semmi lehetőséged Van fórum. Igen. Tehát <gül> így kiadni <gül> magasság egy <gül> szót, ez egy vicc. Igen, tehát konkrétan az Epixtorban ezt most csak is beszéltük, van egy gomb, hogy megbeszed. Igen, és ennyit <gül> Tehát így. Akkor ah, Ennyi, ennyi tudod a dolog. És egyébként szerintem tök kiöltett volt, hogy ezt így elindította. Jól nem... Tök jó ötlet volt, hogy elindították, de talán kis fejlesztést még kellett volna ebbe beletenni, hogy ez kicsit úgy érződjön, mintha egy szolgáltatás is lenne. Hogy Oké, okay, hogy ez nekik egy, eddig működött, mert ugye a eket meg mindent, meg magát, a, az egész uh, Unreal Engine-t, azt ezen keresztül tudod letölteni, tehát ez már nekik egy működő valami infrastruktúra, az meg volt. Igen. Csak hogy ez látszik, hogy arra van kitalált, hogy ennél többet ő nem is tud. <laughs> tehát, hogy rákattint, azt letöltöd, oké okay rákattint, az esetleg kifizeted még, letöltöd, és így megvan, és örülsz. Igen. És elnél, többet nem tudsz csinálni. Még az izére mennek rá nagyon az exkluzívokra, most például olvastam, hogy a Walking dead az utolsó szezonja, hogyha még nem vette meg senki, akkor ezt mostantól csak Epic Store-ba lehet megvenni. Valóban. És például van az a menéter, az a cápás dolog, amit az e 3 láttuk, vagy a Gamescom-on, nem tudom azt hiszem az is időleges exkluzív lesz az Epic Store-ban, tehát Steam-en is lesz, viszont az Epic store ezek nem, az nevet, a nem búzó címek. Ja nem, nem, és valószínűleg ezek ilyenek is lesznek, tehát hogy a nagyon nagy neveket nem fogják tudni berángatni egy olyan store-ba, ami még alig működik. ez nem is értem, hogy, hogy hogy gondolták. Viszont azt én szívesen látnám, hogyha az Epic elkezdene megint játékokat gyártani. Hát Mert de... ha megnézed azért a saját engine elég jó tudják használni. Azt egyébként sem tudtam képzelni, hogy oda a tesztnek játékokat, de most az Andrew tornamenten kívül te mit tudsz el elképzelni? Jó, Meg a, a Fortnite-on. Ez a vicces. Tehát azt, egyébként le lehet tölteni ingyenesen Andrew tornamentet. Csak a fejlesztését, ja, fejlesztését előtték, tehát ha valaki szeretne vele játszani, akkor nyugodtan. Mert egyébként én írom, hogy felröppent ez a hír még régebben, hogy a Fortnite miatt lelevidik az Andrew fejlesztését, és így rögtön úúúú, elkezdtek egy csomóan sopánkodni, hogy jaj, jaj, nem lesz André, ó, jaj, miért, Basszus, ott van, ingyenesen letölthető, én játszottam, mert a kutyát nem érdekli, mert rohadt kevesen játszanak vele, hát ha fele annyian letöltötték volna, és játszanak vele, mint ahányan erre a erő, hírre elkezdtek sopánkodni, akkor szerintem nem hagyták volna abba, Szerintem sokan akkor tudták meg, hogy készül az ándré, vagy hogy fejlesztik. Igen, igen. Most szerencsére ott van a shopjuknak a fő oldalán, úgyhogy azért az talán, talán hozni nekik némi új játékosokat. De mondom, egyébként jó állapotban van, amikor legutóbb játszottam vele. Már akkor is, tehát tutoriál van benne konkrétan a fegyvereket. Tehát amikor elkezdesz játszani, és még fingod nincs az egészről, tehát az új játékosoknak is kedveznek ezzel, akkor bekerülsz egy amból, konkrétan minden fegyverhez kapsz egy ilyen tesztpályát, ami lényegében egy tutoriál, hogy akkor az hogy működik. Úgyhogy ez szerintem, szerintem tök jó. Aki szereti az ilyen sútereket, az csapjon bele. Lehet retróz, mert és is fölteszem megint, aztán... Már mondjuk, hogy most már, játsz, már játsz, most... Játszak, most ilyen súterere akarsz játszani, ilyen típusú alakulmámat a Quake Champions, azt legalább még fejlesztik is. Ja, az mondjuk igaz. Páldásul az is most kapott ilyen izét, hogy kivették a, a lút cuccokat, és már ott is betűbb rendszer van. És akivel... Akivel játszol, amelyik karakterre játszol, arra kapod a fejlesztéseket, a szintlépés. A Karaktereket, hogy tudunk blokkolni? Lehet továbbra is valahogy? Azt már. Általában lehetett kapni ládából ezt szemétládat, kaptam egy csomót. Igen, kaptam hármat vagy négyet, azt hiszem, hogy igen. Nem tudom, hogy azok hogy vannak. Lehet, hogy ott elérsz egy szintet, és csak a szezonban is akkor kapsz valamit, vagy lehet, hogy ott már fixte meg lehet venni őket. Vagy pontokból akár. Igen, meg lehet venni állandóan, az nem lenne rossz. Nem tudom, mert nem is utána csak olvastam, hogy most ez az új rendszer, most lesz bevezetés, és akkor itt is ez a betűpest, tudod, ez a, az ingyenesen játszol, akkor is kapsz dolgokat, de hogyha fizetsz ezer platinum vagy mi a francot, nem tudom, akkor akkor a kapsz. Jó, meg azért én, nekem akkor volt meg a játék, amikor még fizetni kellett érte. Tehát nem tudom, hogy Igen. Az, azért jár-e valami ebbe az új rendszerbe, vagy, vagy csak hát vál... le Lehet, hogy beszámol neked egy-két, mondjuk úgy számolja, hogyha lett volna a száz lutládádád, és aztán fordítja platba, például. Nem tudom, mert ahhoz ugye be kéne lépni, de én még nem léptem be, úgyhogy. Vagy lehet, hogy ezután valamikor belépek, csak az volt, hogy szemben letöltösen sem. csapathatjuk, a letöltött szó, és akkor Jó, oké. Okay. Most egész kedven lett nekem is egy kicsit küvékezgetni. végigjátszottam bele. A is azt a játékot azért elég jól összerakta. Igen, igen. Így látszik, látszik hogy a túlnak a motorozzakat az akat alatt a legújabbé, mert az is nagyon jó volt optimalizálva, meg. meg jól is nézett ki. Tehát ez a legjobb, amikor egy játék jól néz ki, meg jól van optimalizálva, és elfut mindenféle vason. Tehát az, idéz, az, az idéz mindig jó volt meg a, most gondolom, hogy a Bethesda, mert az ő játékok is minden vason elfut, az más kérdés, hogy azért, mert 15 éves csin, de, de elfut, érted? De is, de minden vason szaggat. De nagyon könnyű, elfut minden vason, de a legnagyobb high cuccokon is szaggat, ez a szar. mindegy. Igen, ezt mutkó mondtam, és néha átnéztetnék az ID-hoz, hogy srácok, ti hogy vagy meg, hogy minden tök jó fut a játékot? De mindegy. Nem az van. Epic tudunk -e még? Hát szerintem, a, ne, az a baj... Tehát -e te te annyi minden nincs az Epic mert amúgy tényleg nincs annyi minden az Epic store nem tudsz mit csinálni, sajnos. De én, azért, én azért drukkolok neki, egy fejlődjön sokat, aztán tényleg lehessen minél több játék. Én annak drukkolok, hogy a, a... Helyen játékot venni akcióson. Én annak drukkolok, hogy a hogy az több ilyen Discord, meg, meg Epic Store, meg ilyenekből a Steam fejlődjön jobban. Tehát, hogyha mondjuk ők egy kicsit visszavesznek, nem hiszem, de tegyük fel, visszavesznek, akkor, ak akkor lehet, hogy nem lesz ez az elvándorlás. Bár amíg a Fallout 76-ok, meg ilyenek mennek el, meg FIFA-k, meg amik engem annyira nem érintenek, addig nem érdekel. A Récs 2 az de fáj. Lesz, de szerintem a Récs 2 megjönni fog steam egy idő után. Sőt, szerintem a falu 70 is jönni fog figyelni meg lehet, hogy kipofozzák teljesen. És amikor nagyjából már nincsen benne bány. Nincsen benne. Jó, akkor tehát, hogy nagyjából már. Tehát soha Igen, nem fog... <gül> az nagyjából megmondani. már játszható, akkor inkább így mondom, akkor lehet, hogy kiadják streyen ilyen is a néven. Ami amúgy ugyanúgy kinézni, tehát otthon a szal lesz, szint a régi. De azért definitívet is. <gül> Azt meg meglátjuk. Nem tudom. Egyébként kíváncsi lennék így a számokra. Tehát annyira megnéznék így számokat, hogy ugye a microsoft is marasok játéka volt, amit, hogy majd ő eladja a, a Stóriában ami egyébként települis a Windowshoz és leg, a világ legegyszerűbb dolga lenne ott eladni játékokat, nekik ez mégsem együtt, hogy egy csomó játékok át is ment a Steamre, és hogy kíváncsi lennék a számokra, hogy mennyit adtak el a saját sztóriukba, később a Steamre kerül. Othán hát biztos, hogy nem adtak el sokat, hogyha ez nekik megérte utólag. Tehát, hogy, hogy most itt régi játékokról beszélünk, amik egy-két éve jelentek meg, tehát akkor annyira nem lehetek jók a számuk, hogyha egy-két évvel a premier után hozza át, vagy egy-két hónappal. Tehát például Dead Rising 4 is, mikor egy évre rájelent meg, hogy kiadták a Microsoft Store-ba? Azt hiszem, hogy a igen, a kvantum break, break is, quantum, igen. Uh, az, Tehát, break a, akkor biztos nem értemek nekik. Meg itt is most a Bethesda, Most én elhiszem, de már volt olyan játék, ami a Betesda volt először például a Quake Champions, az ilyenek is talált átjött steam uh -huh. Tehát Inkább legyen minden időlegesen exkluzív, egy idő, és aki meg tényleg valamit szeret, kivárja, megvárja azt az időt, kifizeti azt a plusz pénzt, vagy nem tudom, akkor megkapja. Az, ez szerintem tök jó. Az, hogyha valamit lekorlátozunk, az nem biztos, hogy kellemes. Legalábbis szerintem. Ja. Az egyetlen ilyen különálló sztor, amire azt mondom, hogy ott inkább ott vásárolok, mint a Steam, az az Oculus. De hát az, az specifikus, ugye? Az meg azért. Igen, igen. Mert egyébként ott meg fordítva működik a dolog, ugye? Tehát például, ha egy Steam-es játékot, vagy egy, egy Ubisoft játékot megvesz, a steam el akkor az mit csinál? elindítja a Ubisoft Launcher-t, és akkor az elindítja a játékot, és akkor fut minden áttérben. Viszont a, ha azt csinálod, hogy te Oculus játékkal akarsz játszani, akkor az a Steam-en keresztül egy ilyen Open VR-os keresztül indítja el a, az oculus a helyzet, és nem tudom, elvileg egy kicsit talán még erőforrásigényesebb igényesebb is, mint hogyha külön, tehát hogy egyből az Oculus Oculusból indítod el, tehát annyival jobb. Tehát ott pont fordítva van, hogy ha az Oculuson veszed akkor azzal azzal fut és cső. Uh -huh. Nem indít el segmást. Még a Steam, megint az van, hogy akkor a Steam izé OpenVR, és akkor azon belül még az Oculus izé, és akkor hát, de Szóval... Szóval vannak ilyen fura Igen, bár úgy szerintem most a, például a Juplé, a most azt hozta fel például, hogy már lehet, hogy tanult belőle, mert ahogy nézegettem, az új Assassin's Creed-be már vannak a mentek, de minden meg azt lehet, hogy már nem úgy indítja el a Juplét, hogy telibe elindítja, hanem csak a háttérben üzemel, vagy még lehet, hogy azt sem tudom. Már nincsen új Juplé játékom de az új Assassin's Creed-eken biztos így fogom megenni. Volt az Atomega, azt, azt emlékszem, hogy az jó, ez egy kis indiáték, játék, meg minden, de hogy az ott a jó es launcher nélkül ment. Ez simán, simán működött, csak a, csak a Steam-en nem indított. Az tiszt. is egy újabb, tehát hogy a, lehet, hogy akkor az, ami azóta megjelent, hogy ilyesmi, az már működik. Na, de akkor én, én rá is nézek hogy most az mennyibe kerül. Hát Mi -eket tudok belecsávítani. tudok belecsábítani. Azt hiszem két euróval a mennyi. Hát azért. a három. Ja, akkor, hát az is, ja. az is szinte semmi. És akkor ugye ebből át is köthetünk arra, hogy miért ennyi. Igen, hát miért ennyi? Hát miért? Mert húsvét van basszus. Ja, nem? Mi van? Nem. Hús. Nem. Az nem a 115. adás. Ja, bocs. bocs, akkor ez a Winter szél, vagy mi ez? Igen, szíves? igen, igen. Biztos senki nem hallott még róla egyébként, hogyha mi ez. Na hát végre megint a Steamnek a karácsonyi leárazása, mindenki ezt várta, és megint nincsenek villámakciók, hogy csessné meg gépjúval, de most legalább kitaláltak ezt azt, mert ugyan van az, végignézed a listádot, kapsz három kártyát, mert mindent, de közben szavazhatsz. Ja, Közben végignézem a listámat. Jó, igen, azt, igen, de amúgy tök jó, mert utólag is meg lehet a, a listát is, igen. meg van egy ilyen adventi naptár, amiben ingém cuccokat, háttereket, igen. meg ilyeneket kaphatsz, ami tök jó, és ezt is utólag is be lehet pótolni, hogyha valaki nem maradt. És lehet szavazni az évjátékára, amiért szintén kapsz kártyákat, úgyhogy tök jó dolgokat így kitaláltak. És amúgy most volt egy két egész jó akció. Bár őszintén szóval vagy megvan, vagy nem érdekel, de igen azért igyekeztek. Én például vásároltam. Mm. Például megvettem a TableTap, Turbo, az az autóversenyes kis kocsis dolognak a két, két, két yeah. DLC-t, azt megvettem. Meg volt a... Hogy DLC igen, van mert a DLC-ez nem volt meg. És azért is megvettem a a Borderlands-hez volt egy olyan collection, ami benne volt az öt, a kettőnek az összes kiegészítője, meg a háromnak, tehát a prisky szikvelnek az összes kiegészítője, és az nekem 9 euró volt ilyen egyéni lószarral, és valami 26 elemet tartalmazott. Tehát én el sem hittem, hogy ez hogy lehet ennyi, úgyhogy konkrétan a prisky vel és a, a Season Pass az 25 euró vagy 30 euró helyett nekem meglett 12-ből. Úgyhogy még a Borderlands 2-höz is megkaptam mindent. Úgyhogy nagyon örültem a fejemnek. Ez, ez, igen, ez azt hiszem az akció, az akció az igen. Az, az így, ez, ez, ez, ez így az, ez, ez az. Ez, az, az ez. Na, úgyhogy én ezeket, ezeket vásároltam. Tudom, én én nagyon nem nézegettem. Most, most szavazgatok a 2018-as legjobb játékokra, mert ugye ez is van most. Ja, amúgy van, van még egy-két érdekesebb. Az. Például a, most, most meg nem régen ez a Jurassic World-ös dolg, az a stratégiai, például az is már 75 a van, leáll, ez a tizenvalahány euróért. Jó, de az nem is sikerült. Hát, Állítólag nem bet olyan szar. Hát így... Nem tudom, amikor én néztem róla a streameket, meg <kül> így beszéltek róla, hogy ez mi is, hogy is működik, és menedzser játéknak gyenge, ilyen dínos játéknak meg túl hmm. kevésben benne a tartói. De például most én itt nézem a, a Middle-earth Shadow of War, tehát az új Middle-earth játék, ami Uh -huh. 2017-ben jelent meg, ugye. Az például már 10 euró, 75%-os leárazáson. Zsaszkózok is szinte féljére, kérve? Láttam valahol azt még így olcsón. Úgyhogy érdemes visszanézni. Az akciók azok ugye ugyanúgy nem járnak le, tehát akármikor belépsz a steam akkor ezek az akciók fognak várni. Viszont minden nap mást Január Igen, január 3 -ig. Viszont minden nap más tesznek ki a főoldalra, így, hogyha esetleg valami elkerült a figyelmedet, vagy nem a kíványság listádon van, és ezért nem kapsz róla semmi infót, vagy ilyesmi, akkor itt tudsz kutakodni olyan játékokért is tényleg. Meg hát érdemes lefutatni ezt a napi egyszer, hogy három kártyát kapj ezért a népszerű ajánlatokért, mert ott is olyanokat találhatsz, amit aztán utána később vagy megveszel, vagy félreteszel magannak későbbre. City Skylines is például 7 euró. Most itt pont ránéztem, így a fő oldalon. Meg azt a Lego játékokat az. Igen, de ott is az majdnem mindig 25 os leározás. Egy-két kivétel van csak. Mert azt nézem, hogy ahhoz képes meg elég Az jó tartjám a zárúgag. Jó, mondjuk ez a deluxe-szenek vannak benne, meg ilyenek. Az új az új AC is 30 eurót, az is félárommal. Na, öt euró például a Lego Game The Movie. Még az pont nem sikerült annyira jól amúgy. De ja, meg mostanában, hogyha valaki Lego játékokra vágyik, akkor a Humble Bund-t sem mert ingyen osztogatják Múltkor például a hobbit adták ingyen, azután meg a gyűrűkorát, nem tudom, az még van-e. Úgyhogy lehet, hogy még a napokban érkezik valami más újdonság, és mert most erre nagyon ráálltak. Hát igen, az Epic Store, a subnautika átad ad fórum nélkül, a Humble Bundle meg tök jó játékot játékokat fórummal. Mert steam aktiválod, úgy értem. Jó, ez steam aktiválod. De a is van fórum, szerintem. Szerintem van? nézzük. Valami lehet, van egy felső link. Support, meg egy fórumot már nem igazán neked. De látod, nem mindenkinek sikerül. Ó, van valami szoftver szél, ami nem sokkal lejár. nem, most lesznek, igen. Ja, érdemes igen. nézegetni ezeket az akciókat. Meg én azt szoktam csinálni, hogy behozom így az aktivitások részt, ami olyan, mint... Ja, én is azt, azt mindig szoktam, szoktam nézni, igen. És ott, és ott látom, hogy az ismerősök miket húztak be, és akkor, ó, nézd már, ez milyen játék. Ránézek, ó, ez tök jó. És csak ennyibe kerül. Oh, igen. Ó, tehát így <gül> egy kávé így szokott <kül> menni. Meg akkor legalább tudod, hogy mivel... Ha múlt is játék, akkor kivel lehet játszani, akár ilyeneket. Most egyébként sok ismerősön behúzta ezt az új Atlasz nevű játékot. Nem tudom, hogy szembe jött -e veled már ez a hír, hogy ez micsoda? Hát ő csak azt vágom, hogy az arkosok csinálták és egy ilyen kalózos cucc akar lenni. Na ezzel szerintem ez egy, ez egy játék. <gül> Jó, és, játék és hogy, hogy már most talán több tartalom van, mint a Sea of Thieves, de valaha is lesz. Igen, meg több bug is, meg, meg a szerverek úgy meghasonlottak, mert valamiért az emberek erre lecsaptak, mint gyöntjük a takonyra. Ja, Azt az is láttam, eltelleg. hogy streamerték is, és meg. több ezeren nézték, ahogy egy streamer várja, hogy beengedje a játék, és nem engedi be, mert nincsenek szerverek. Igen, igen. Tehát elvileg a dedikált szerverek, nem dedikált, tehát a hivatalos szerverek, azok csurig vannak, és lehet csinálni talán dedikált szervezeket, de azon a kicsik. Uh -huh vagy nem tudom, hogy ez hogy működik, mert elvileg ez is ez valami MMO-szerű valami akar lenni. <coughs> Ilyen Ark világos, nyílt világú, akármi, csak kalózos kinézettel. És tényleg így olvasgattam a, a visszajelzéseket, amit ugye az Epic store nem lehetne, mert nincs, de Steam-en van, úgyhogy <gül> en lehet nézegetni, mit szólnak az emberek hozzá, és tényleg a legtöbben azt írták, hogy, hogy ez egy mod kb. az Arkhoz. Meg hát csak nélkül az ilyen, az ilyen nem tudom, én az a baj, én meglátom ezt a menürendszert, és feláll a hátamon, tehát ma az árkban is az a menü, meg ahogy az kinéz, és ez is most hiába köntös a menürendszer, az majdnem szinte ugyanaz, ahogy nézegettem, és hú, és borzalmas. Jönnek, nekem ebben a csapatban az nem tetszik, hogy egyrészt még ki sem jött az, az ág sem, és már volt hozzá 20-30 eurós DLC, és ilyen totál bogos volt nagyon sokáig, nem tudom, hogy most arra mi sikerült javítani. És most soha túl ezzel a játékkal is, hogy tessék, itt van, nem tudom, hogy ez van-e már dlc már meg lehet -e lenni, tehát hogy még nincs. De hogy valami bugos ez is. hogy mondjuk, annyira nem nézett ki rosszul nekem. Az ÁK nem jön be, szerintem az, az sokkal rondább. De hogy nézegettem ezt a kalózos valamit. Jó sok mindent itt se lehet csinálni, hanem mész töröd a követ, meg építesz dolgokat, gondolom, hajót. Hogy Jó, a a játéktrainer az egész pofán néz ki, hogy így mutogatja, hogy akkor tudsz magadnak hajót építeni, meg mit tudom én. Kíváncsi vagyok, hogy, hogy mennyire ez sikeres azért, mert annak idején mindenki mondta, hogy a, hogy a kalózos játék az kell, meg minden, mert alig van belőle, és hogyha jön egy kalózos játék, akkor a rype a játékosok, de nem tudom, hogy ezt a Sea of Thieves mennyire öltek ki az emberekből. Tehát, hogyha, hogy elég már az, hogy van egy kalózos játék, vagy most már annak jónak is kell lennie? Nem tudom, szerintem pont az van, hogy a Sea of Thieves-nél az emberek úgy voltak, hogy na végre jön egy jó kalózos játék, és így csalódtak, de az igény meg, meg úgy ott maradt bennük, így megpiszkálta őket. Hogy jó, az jó, jó hogy a kalózos rá, játékra úgy ugranak rá, hogy na, hát ha ez majd az lesz, amit már vártam az előző. Akkor az... viszont lehet, hogy tehát nem kell jónak lennie, hanem elég, hogyha elfogadható, és akkor annak már örülni fognak. Ja. Egy kicsit jobb, mint a Sea of Thieves, vagy tartalmasabb. Ezzel nem szűkítettem le. Erre az Atlaszra azért rá lehet mondani, hogy talán tartalmasabb, mint a Sea of Thieves. Hát, igen. Hát a Sea of Thieves egy normális menürendszer nincsen. Jó, mondjuk a két játék azért teljesen más. Igen, igen. A Sea of Thieves az ilyen koop, haverokkal. Amúgy a Sea of Thieves, amikor először meglátod... A Sea of Thieves csak az ilyen túlélős. Igen, akkor nem egy ilyen, inkább ezt az atlaszféle dolgot vártad, amikor először meglátod a Sea of Tips-et, és még nem tudod, hogy mi van. Tehát, hogy egymás lövöldözik, meg, meg minden. Hogy, hogy valami ilyesmi lesz inkább ez a fejlődős, De hogy ez a fejlődős, ez a jobban összedolgozós, meg, meg nem tudom, termez dolgokat, amiket megeszel, elfogy a kaját, meg ilyenek. Tehát nem az, hogy csak balánc meg veszed fel az ágygolyókat a hordóból a csőbe, és akkor az tök jó lesz neked. Tehát én azt hittem, hogy a Sea of Thieves lesz ez. Lesz. Hát de miért hittél ilyen hülyeséget? Hát mert hittem a marketingesek, hát mert basszák meg. Komolyan mondom. De azt hidd el, amit látsz, de azt, hogy mondanak. Ezt már a Nomad sky is egyébként sokan beszokták. Jó. Fú, mekkora jó játék lesz ez, Ay, de jó lesz, is. kiderült, hogy az, amit mutattak, és nem az, amit mondtak. Igen, igen. De most már lassan kezdünk ott beérni, hogy, hogy, hogy már lassan elég is használható lesz. Egyébként a Sea of Thieves az totálisan a Microsoftnak a Nomenskályó. Igen. <gül> lehet, -e, lehet ezt mondani. Csak az a baj, hogy. a... Tehát, tehát a tudod, mi a legnagyobb probléma a kettő között? Hogy a no Man's ban volt tartalom, csak maga a játék nem volt olyan, mint amit ígértek, viszont a Sea of thieves meg nincs tartalom, és azt, azt szerintem neheze föltolni. Mert, mert a rendszerbe már úgy nem tudsz belenyúlni. Tehát most egy fejlődési rendszert vagy ilyesmit nem tudsz beletenni a Sea of thieves mert az már úgy nem működik. Jó, de azért a játékot mondjuk úgy pofásra azért összerakták, mert azért nem lesz ja, Sőt, szerintem nagyon jól áll neki ez a, ez a kicsit olyan ja. nagyon fura rajzfilmszerű dolog, igen. Ja. Ez a, pedig ezt nem szokott szeretni az ilyeneket, képregény meg rajzfilmszerű dolog, megvalósítást. Én miért? Nekem tökre le ez a Team Fortress 2-s ja, mondjuk a szóra, a, já, a, já, a tényleg, akkor a, a, a szerségedet nem szereted, akkor csak azt <laughs> Ezt így nem tudom megerősíteni, de az a baj, hogy akkor hát. nehezebb lenne. <gül> <gül> nem nagyon valamilyen szersédít játék, ami... 13 azzal játszottál régen, az Speedo tök jól játszottam, az jó Na, az volt, igen. Nekem a borderlands sem az a probléma, hogy egy szersédi, hanem hogy nekem ott nem nagyon jött be ez a fejlődés, meg ez a mennyél csinál, és akkor lőd le. Tehát nekem sokkal jobban működik az a Destiny-ben, ott jobb a Gunplay. Tehát a lövöldözést, azt jobban élvezem a Destiny-ben. Pedig tényleg hasonló a kettő, csak a... Nem tudom, a grafikán biztos eltér, meg azért... Meg hát a, a Destiny sokkal komolyabb. So, sokkal fapadosabb a lövöldözésre. A... Szerintem ez teljesen jó működik. Meg, meg szerintem a hangulat között van különbség. Tehát a Borderlands az egy ilyen beszívott fasság. A destiny 2. az meg nagyon komolyan veszi magát. Ja, igen. Hát ott rámentek a grafikára, ezzel nem kellett itt elsődig de hülyeskedni, meg minden másra. Viszont a Borderlands 2-nek meg jön ki VR verziója, vagyis azt hiszem Playstation-re már ki is jött, talán Igen. lesz majd PC-re is. És az, az egy, egyben az egész játék jó lenne, nélkül, de hogy az nem egy ilyen átírata VR-ra, vagy akkor miért tudom én, itt beleültetünk egy ilyen. Ilyen-ilyen hullánvasótba tudsz majd lövődözni aztán a hogy Borderlands, nem? Ugy, Ugyanúgy, mint a Falloutnál, meg a, meg a Skyrimnél. Igen. Igen, igen, igen. Egyébként én tökre várnék több ilyet. Igen, ez sokkal jobb, mint ami például a dummal csináltak. Ami... Tudod, mit néznék meg például? Lehet, hogy hányás Na. lenne belőle, de egy Batman játékot ilyen a VR nézetbe. Már, nem, nem, úgy értem, hogy, hogy ez a külső, értem, a külső hogy nézetes én, verekedős cuccba mert az is elég jól működik vr -ba. Ja, hogy így fölülről néznél, ah. így mondjuk, hogyha te lennél az Isten, vagy nem tudom. Jó, igen, az Isten, az a jó. Az jó, most nem ezért mondtam, mondtam hogy elbízom. <gül> De hát tényleg. <gül> nem, működik, működik ez, mert volt egy ilyen játék, egy-két ilyen játék, amikor így irányítottad a karaktert, nem? Igen. Ez... Volt ez a szerepjáték ez... Alant, valami? Nem, az Edge of Nowhere, van egy ilyen. Igen, igen, az az, amire én gondolok, szerintem. Az, az a játék, Riftre íródott és Marha jó és szerintem az is le van most akciózva. Ha valaki kicsit is érdekel, és van a Kulusz, riftje, megnézem, hát le van akciózva, de csak 10 dollárra. Én annak idején valami 4 dollárért vettem az legjobb, legjobb biznisz volt. Tényleg ezt a játékot és így játszottam. Kicsit ilyen Dead Space, érzett van, mikor játszol vele? Tehát az a, nem az a nagyon pörgős akciójáték, hanem inkább az a lopakodós. Vagy a Dead lopakodás nagyon, de... Na itt van. <gül> Mindegy. Szóval az a lényeg, hogy ez így jól működik, lehet, hogy Batman játéknál, ha össze-vissza bukfencelsz, meg ide-oda röpködsz, már elég hamar rosszul lennél, nem tudom. Hát, hogyha így fölülről néznéd a karaktert, akkor nem biztos. De, bár, bár, bár mondjuk meg az a bajám, hogy, hogy a Batman játék az ilyen szempontból összetettebb. Tehát egy területen nagyon sok mindent csinálhatsz, és ott a kamerának nagyon fog folytatnia kell azt, hogy, hogy folyamatosan a karaktered mögött vagy körülött van, és azt nagyon nehéz lenne megcsinálni. Rosszul, rosszul akkor vagy, hogyha a kamera folyamatosan mozog. Jó értem, húgy akkor húgy húgy húgy húgy hát akkor lehet, hagynál. mennél, tehát ott tudni, hogy esetleg úgy oldaná, meg hogy nem tudom, mondjuk ilyen, hát a rögzített kamera az mondjuk sose jó, de lehet, hogy VR-ban működne. Mint az de, annak idején volt a gadoff De most úgy, gondolom bele bele ott van a kamera, és ott onnan ez az egész bunyót. Hát én azt, én azt értem, csak most, csak most bemész egy lopakodós helyre, hogy fölmehetsz a gargoylokra, de közben bemászhatsz a szerelőzők alá, meg elmehetsz másik szobába, és azt, azt fix kamerából azt nem tudom megcsinálni. Hát akkor lehetne váltani, mondjuk, az még, az még bele. Olyan több kamerából, az mondjuk van. működhetne. Vagy lennének olyan részek, amikor ha mondjuk lopakodni kell, és nem ez a gyors mozgás van, akkor simán mehet, hogy a kamera úszik lassan utána, mert attól annyira nem lesz Uh -huh. és akkor ott mondjuk automatikusan is átválthatna. Vagy lehetne beállítás a, a játékban, hogy melyik kamerát akarod. Jaj, jaj. És hogy aki bírja ezt a, ezt a mozgást, az például izé, az mehetne erre a hányásos dologra. jó. Rámenne a hányásra. Rámenne a hányásra ennyi. Tényleg. Apropó rosszul lét, lehet, hogy én felírok még egy játékot a listára, mert ezt rég vettem meg, mielőtt még működött az oculus-szenzorom mind a kettő, mert ugye az egyik most gajra ment. Ez a Slightly Heroes nevű játék. Közben rákeresek és akkor be is akarom linkelni. -e. Hát nem tudom, a Steam adatlapját linkelni ebbe vagy mit? Hát szerintem azt dob be. Nem, nem, azért fejlesztőknek az oldalát. Akkor a fejlesztőknek, azt akartam mondani. Ennek a játéknak az a különlegessége, hogy ez előbb jött ki Oculus Góra, tehát a mobilos kezére, VR-ra, és csak később jelent meg az Oculus Store-ban, és most is párhuzamosan fut egymás mert Azt nem tudom, hogy a két platform tud egymással játszani, tehát összedobja a játékosokat, de a játéknak az a lényege, hogy ez egy ilyen kis, hát lehet, hogy kicsit túlzás alján a shooternek nevezni, de talán áll a hozzá legközelebb. Az a lényege, hogy bedob téteket egy pályára, két játékos, tehát egy V1, pályák viszonylag picik, de nekem egész jó bejönnek, tehát van egy ilyen egy ilyen városrész, egy ilyen kis középen, egy kis placsal, akkor van egy e, ilyen tengerpart hajóval, ilyen kis kalózos beütéssel, ott is talán, bár annyira nem kalózos, de hát mindegy ilyen kis, és tök, tök jó kis ízé, tengerparti feelingje van, meg van egy ilyen e, kis farm, ahol élünk rajzfilmes, őtésű valami, és ez is ilyen teljesen rajzfilmes, elborult karakterekkel, tehát van például egy unlókolható karakter, egy teljes doboz. tehát így, így Az alapkarakter, akivel és ez nekem kicsit a, a hihetetlen családból az apukai teszemben, mert ilyen, tudod, az a szélesváll, nagyon vékony csípő, ilyen pipaszárláb, azon bajussal meg ilyen nyakkendős, kesztyűs figura elég érdekesen néz ki. De meg van egy karakter, akit úgy hívnak, hogy valami McFly. Márti. Nem Márti, de McFly. <gül> de teljesen úgy néz ki. Tehát ugye ránéztem először, hogy ezt a karaktert, és tudod, ez a, ez a tipikus Márti McFly-os Puffy igen, a, Igen, igen, a, igen. Az, igen. A, az alatta a, az ing, meg nadrág, meg ilyesmi, ez hát ilyen itt a szemben, és ilyen tésztaszűrők vannak a helyén, vagy a szeménél így téve, hogy itt hogy valami ilyesmi. És maga a játék mert hát meg annyi, hogy rohangáltok körbe a pályán, Mindenkinél van egy fegyver, ezt is lehet egyébként unnokolni másik fegyvereket, de hogy én észrevettem, nincs az az Ultimate OP fegyver, hanem valamelyik kevesebbet sebez, de gyorsabban lő, valamelyik többet sebez, de lassabban, meg többször kell, vagy gyorsabban melegszik túl, meg ilyenek. Tehát lényegében ez a, tényleg nem kell túlspilázni a fegyvereket, csak köpködnek ilyen golyókat, és akkor ennyit tud, hogy milyen ütemben, meg milyen sorozatban az, az fegyverenként változik, és nagyjából ennyit kell csinálni, mész körbe a pályán, szeregetsz össze Power azokat ledobálod, meg vannak HP töltők, ott tudod az életet tölteni, és igazából annyira az egész, hogy egymást ki kell nyírni. Ilyen, ilyen nemes egyszerűséggel. És akkor így szerzett folyamatosan a pontokat, meg nem tudom, rank valami minimális ranked szisztem van, mert kétféle pontot tudsz benne gyűjteni, az egyikből tudsz aztán vásárolni. Vagy ezeket automatikusan, akkor nem is tudom. Itt van benne egy mikrotranszakció is, de ez ilyen. Külső gondolom. Vehetsz de ilyen ilyet, hogy mit tudom én, most pár napig van egy akció, hogy ezt a skin meg tudod venni egy dollárért, és akkor kapsz egy karakterre egy ilyen skint. Mm -hmm. És akkor ez ennyi tehát csak így máshogy néz ki. Maga a játékmenetnek tök jó pofa, viszont pont azért a rosszul létűdött eszembe, hogy itt van ennek a játéknak egy csomó beállítása, hogy, hogy mozog a karakter. És a, a mozgás az ugyanaz, ez ugye egy belső nézetes lövöld, de. Igen. Igen tudsz forgolódni, tehát amikor a oldalra húzod, akkor jarrébúri a kamera, meg ugye a valóságban is tudsz így forgolódni, és akkor azzal is tudsz ö, így nézelődni, meg a mozgás az folyamatos, tehát nem ez a teleportálós. Viszont tök jó megoldották, hogy amikor mozogsz, akkor kicsit így beszűkül a látótered, ami azért tök jó, mert hogy az agyad így érzékeli, hogy akkor ez most nem a valóság annyira. És nem leszel tőle rosszul. Uh -huh. És én azt csináltam ennél a játéknál, hogy ezt egyből kikapcsoltam a franzban, hát én már játszottam egy csomó, ilyen VR játékkal, nem lesz nekem itt gond. Teljesen kikapcsoltam, és ott egy kis idő után nekem is jött egy kis rosszulét, és csak annyit csináltam, hogy egy picit visszavettem, ahol. Tényleg csak a képernyő széle egy picit elhomályosodik, meg annyi bejön, hogy ilyen kicsit ilyen négyzetrácsos, mintha tudod látnát, hogy az így. fel van És csak ennyit tényleg. Állatilag nem ez a játékban, és már ez teljesen kikapcsolta a rosszul éltet, úgyhogy itt jó megoldották. Milyen fura, hogy ennyi elég ahhoz, hogy teljesen máshogy állja a játékhoz? Nem? Én is meglepődtem. De ezt be tudod állítani, hogy te hajlamosabb vagy a rosszul létre, akkor feljebb tudod húzni a csúszkát, hogy még jobban beszűküljön. Viszont úgy meg az a baj, hogy mozgás közben kevesebbet látsz a játékból. Hát ez valamit valami, valami de legalább nem hányod össze ami azért nem az, amit, én, amit mondjuk én állítottam be rajta, az. Ott teljesen ugyanazt látod, csak a széle van egy picit elhomályosítva. Tehát nem nagyon, tehát annyira nem, hogy ne láss, hogy mi van ott. Uh -huh. meg, meg bejöttek mondom, ezek a kicsit négyzet csak így a szélére, és így tökéletesen teljesen jó játszható. Jó pofa. Ja, és ezt tök jó megoldották, ugye, hogy ilyen multiplayer játékoknál szokott az a probléma lenni, hogy hát nem talál játékost. Úgyhogy így tudsz úgy játszani, hogy amikor elindítod a játékot, akkor kipibálod, hogy te akkor botjátékot indítasz, és. Tehát így egyből, és kipálod, hogy bárki becsatlakozhat. Tehát amikor talál neked egy játékos ellenfelet, akkor a botot így kidobja, vagy nem tudom, hogy. És, és helyet tedd be. Helyette rak be. Tehát, folyamatosan lát... játszol, igazából. Folyamatosan hoztolsz úgy is, hogyha nem feltétlenül akarsz hoztolni. Igen, igen, hát vehetjük így. Ez hát egy tök jó ötlet. Ezt a más játszok... játékban is átvehetnénk. Egyáltalán nincs az, hogy akkor bármikor válni kell a játékban, mert bemész, kiválasztod a karaktert, kiválasztod a fegyvert, rányomsz hogy betlő elindítja, rögtön bedob egy botmecsbe, ahol így lövöldözöl, és amikor a botmecsbe, és akkor talál neked egy játékost, akkor meg csak kiírja, hogy csatlakozik, és valamit, hogyha pont akkor betöltene, betölt, és kész, és játszottak. Ez tök jó. De, ez tök ezt nagyon jól és... jó összehozták. Jó, mindenkinek tudom ajánlani, amúgy nagyon nem drága, Oculus góra van, Oculus... Uh... Mi ez? <kül> uh... Talán van ez a Gear VR, vagy mi ez? Talán arra is van, az a sima bubiros, Meg van Oculus Riftre, és azt hiszem az Oculus gós verziós ilyen 4-5 dollár körül van, a, a riftes verzió az meg talán olyan 10 8-10 dollár körül, tehát nem az a nagy, nagy valami. Ja, Mondjuk tartalom, az nem tudom, hogy mennyi jön ki a jövőben hozzá. A grafika egyébként tök jó, mert, tehát viszonylag egyszerű, tehát nincsenek túl textúrázva a dolgok de ebben a kinézetbe, ebbe teljesen jó belefér. Erre mondja, hogy modern, letisztult, nem? Azt hiszem. Ha <coughs> ja, nincsenek textúrák. Kábé, igen. Eléggé modern. Ja igen, és még van, van még olyan játékba, hogy ilyen teleporton fel tudsz menni ilyen magaslatokra, és akkor onnan is le tudsz nézni. Ez jeszembe jutott, mint játékelem. De egy jó pufalt. tehát a csűrbe például fel tudsz menni a tetejére egy ilyen teleporton, és akkor a csűr ablakából pöcögtetsz kifele. Jó, jó, puf, nekem nagyon, be, nagyon bejött a játék, játszottam is vele. Egy csomót majd lehet, hogy a streamnek a, a videó linkjét berakom meg. Jó van, jó van. Jó, ja, de csak ez eszembe jutott, mert, mert ez volt a játszás most vr nem olyan rég. Mert hát én most Ezt legózom. ajánlom, akartam, mert jó. Én legózom, mert igazi legót azt nem kapok, vagy nem kaptam, de legalább van virtuális, hogy a hobbitok, hát Nem, a legót nem lehet kinőni, az, az olyan dolog, amit nem Kintán. nősz ki. Csak szeretnél egy kisgyereket, aki mellé leülhetsz megvózni, mert úgy nem annyira fura. <gül> nem? Hát majd idővel. Ja, idővel, talán. <gül> ja, jó, Na, de akkor a, még is. A, a, a, is vettél a karácsonyi leárazást, csak annyira nem Steven. <gül> hát, ez nem volt annyira leárazva. <gül> Meg nem jó, is. Jó, hát leárazás, a leárazás és is és van. Ja, hogy még előtte járt. ja. ja, ja. De egyébként, amit mindig szoktam leárazás akkor nézni, még ha már leárazás, ez a pinball FX. Ja, az asztal. Rengeteg asztal van. És hát annyi asztal van, hogy ha egybe akarod megvenni az egészet, akkor. Hát akkor nem is tudom, mennyi az összes DLC, amit van egybe? Biztos is. nem olcsó, de. de jó, mondjuk a játékénye van. Igen, igen, igen, igen, igen. Jó, mondjuk vannak ilyen DLC pakkok, amiben. Benne van több DLC együtt, és akkor az már, hogy nem olyan vészes. Mit tudom én, például a Star Wars Pinball Season one, van, van ilyen, ilyen csomag, és abban benne van, és tudom, három DLC, és van még DLC-ben több asztal van. Tehát, hogy mm -hmm. el, lehet, el lehet szórakázni vele, és akkor egy ilyen csomag kerül. Hát most nekem nem írja ki, mennyibe, mert meg van, <gül> valamiért ilyen furán árazza most a Steam ezeket, de hogy de ugye 60-70-50, meg 30 százalékos leárazásból szoktak mindig asztalok lenni, és ez tök megérés. és majd lehet, hogy behúzok azért egy-kettőt, mert valami még nincs meg. Így jopránk, apránként is szép alassan, mert ilyenkor szerintem pont az a jó, hogy rengeteg DLC van így asztalba a is. És, és hogy mondjuk van egy karácsonyi lárazás, veszel egy asztalt, aztán... Aztán van egy tavaszi, akkor vegyünk még kettőt. És akkor nyári, de akkor jó legyen. És egy asztalt veszel. De vagy úgy jól... mondom, hogy egy csomagotnak. Tehát, hogy, hogy vegyünk Igen. egy csomagotnak, de mondjuk van három, asztal. a tavaszra veszel kettőt, és akkor így elosztod, így nem tűnik soknak. De, mert nem egybe veszed, meg nem a fizeted ki. És így szépen apránként azért lehet. Lehetőszednire a pénzt. Itt van. Két és fél euró a legolcsóbb ez a medieval pak, és a szemebben. Jó, ebben mondjuk csak két asztal van, de most két és fél két asztal, szerintem az egész jó díl. Igen. igen. És nekem, nekem már volt olyan, hogy meg volt ez összes, csak aztán kihoztak még három pakkot. A ládák. <gül> és azóta nem vettem. Mondjuk ezt a szóló pakkot, meg ezt a William Spinball Volume 1 pakkot, nézegetem, mert azok most levannak 30%-kal, és ilyen három pakkon, van, ami még nincs meg, úgyhogy ezeket mindig szoktam így nézegetni. Mert Ó, hát meg... nekem, innen most megnéztem, nekem csak egy van. A sokból, úgyhogy. Az ingyenes? Vagy... A Karneval Saint Legends, ami még de annak a... idején ingyen volt, azt ja, igen, hiszem. Az igen, az ingyen volt. De az is egyébként marha ha is vannak jó asztalok. Most már aki akar vele játszani, azt is meg kell venni, de hogy volt egy ilyen akció, hogy ha gyorsan behúzod, amikor kijött, akkor ingyen van. Így van. Ja. És tök jó meg van csinálva a játékrendszere, hogy vannak benne ilyen, de te tudsz rendezni versenyeket akár haverokkal együtt, hogy akkor. Uh -huh. Te állítod be, hogy mik legyenek a szabályok. hogy Van olyan, hogy idő, tehát nem az számít, hogy hány golyóval játszol, tehát leesett neked húszal is, csak időre megy az egész, hogy akkor most itt 5 percig, amennyi pontot tudsz gyűjteni addig hajrá. És akkor a játék, vannak sima klasszikus, hogy akkor nem tudom, hány három golyóval, ameddig akarsz játsz, vagy ameddig tudsz, addig játszol. És hát rohadt sok asztal van benne, úgyhogy ezeket, ezeket tudom, tudom így ajánlani minden akcióba, hogyha. De nekem azt tetszik, hogy ki tudod próbálni az asztalt. Tehát, hogyha... ja, igen, mindig asztalra lehet játszani, de igen. nagyon keveset. Hát jó keveset, de mondjuk 10 perc után tudod szűrni, hogy most az asztal tényleg olyan jó-e, mint ahogy gondoltad. 10 vagy... hát percet nem tudsz játszani. Hát nem fél órát nem, tudsz, nem tudsz egy asztalra? Nem, nagyon, sok, nagyon, kevés, nagyon kevés időt ad. Ilyen percekben mérhető. vagy fél perc, nem tudom egy perc, tehát én nagyon ja, kevesebt szunk. Hát akkor engem félre tájékoztattak. Nem, valami még. Bár lehet, hogy. egy Félról biztos nem, tehát az, az sok. Na jó mindegy, de így is belépni be tudsz, meg készen megnyomod a gombot, aztán legalább ez, hogy mi van. Ja, És azt csinálják egyébként a csávók nagyon jól, hogy marha témába sok témában van asztal, tehát juraszik parkos, akkor betesdejátékos játékos asztalok vannak, az mondjuk nekem pont megvan. Tehát a Doom meg a Skyrim az benne van így asztal formájába, Alien, rengeteg Marvel meg Star Wars, a Walking Dead asztal, tehát a Walking Dead asztal, az azt az csak egy asztal az a csomag, de másfél euró most. Az így annyira nem nagy pénz érte szerintem. És így minden asztalnak megvan a saját hangulata. Szerintem tök jó. ők is ugyanazt csinálták, mint a Tertéle Games, hogy felvásállották szépen lassan a az ja. ilyen dolgokat, és akkor kioszták vele. És csak, hogy még a eltér az egy komolyabb játékot, rakott össze, ők idézőjelesen, ja. nekik csak egy-egy asztalt kell, ami amúgy így nem igaz, mert az asztal rohadt dugván ki van dolgozva, szóval nagyon kemény munka lehet benne egy-egy darabban. Ja, nem is tudom, hogy, hogy lehet ezt ennyire jól kibalanszolni, hogy, hogy tényleg működjön Frankon az egész. Mondjuk azért az asztalok eltérnek egymástól annyiban, hogy van, amelyiken nehezebb pontokat gyűjteni, vagy lehet, hogy nekem nem áll annyira kézre. Egész kreatívak. Például vannak a. Ugye mondtam, hogy vannak Marvel asztalok, és ott például a. Mindjárt mondom, a galaxis őrzői asztal, az pedig úgy kezdődik, hogy bedob egy rögtön egy multibolt. Tehát egy csomó golyót odaad, hogy akkor hajrá, és akkor utána nem tudom valahova aztán be kell lőni, mert hogy a, a csávóhoz vissza kell menni a zenéért, tudod. Uh -huh. valami uh -huh. ilyesmi nézé az, benne, valami, egy a filmből összevágott hanguk vannak benne, mert lehet, hogy azokat már újra felvették szinkronba. Ez, ez egyetlen nagy probléma a játéka, hogy megkapták a licencet, de nem ilyen teljes licenszek vannak benne, Tehát a Jurassic World az egy tök jó asztal, tök hangulatos zenéje van, de nem az az ikonikus Jurassic parkos szene, ami, amit ugye a filmből is állandóan hallunk meg. Egy csomó ilyen helyen van, hogy azért így ott azért nem kaptak meg minden jogot. Igen, igen. És az, az egy kicsit kicsit. Csak meg, meg ez még a szinkronál szokott zavaró lenni, hogy nem, nem ugyanazok a szinkron színészek vannak. Vagy, vagy néha kivágják a filmből, és akkor az meg, meg a háttérben nagyon hallani a, a zajt, meg a, az ilyen dolgokat. Igen, meg, meg itt itt nem is azok a hangok, mert van egy ilyen visszajövő basztal, ott is például teljesen más a zene, meg minden. Úgyhogy, de a hangulata az megvan annak is, csak hát, na. a na, biztos volt ilyen liszenz szerződés, hogyha még az is kell, akkor az százmillával több vagy, jó, százmillával talán nem, de biztos, hogy többbe került volna, mint így most. De a Star Wars asztalok, azok elég korrektek egyébként, ott, ott szerintem egész jó szerződés sikerült aláírniuk. Na no, de jó, van, túlbeszéltük szerintem ezt is, ami egyébként így annyira nem is volt betervezve. Jó. én szeretem működésre voltam, mert nagyon faszák ezek az asztalok. Igen. Filmbalrajongó Meg, Meg, uh... vagyok PC-en, ami azért vicces mert hogy élőben nem nagyon, szoktam, nem nagyon játszottam ilyen asztalokon. Hát jó hát jól össze van rakva, akkor, akkor mincs gond. Jó. is majd nyugodtan ajánljatok játékokat, amiket vettetek, vagy benni akartok, vagy kinéztetek itt a, a leárazásnál mert esetleg, hát ha volt olyan cím, ami elkerült a mi figyelmünket, és, és pont nem vettük észre, vagy mondjuk lehet, hogy már meg is van, de hogyha valaki másnak nincs maga, akkor ilyen kis tippeket adhattok egymásnak szerintem, a Ja, akár bárhol, bár nem, szok, nem sok hozzászólást szoktunk kapni, de... De ha, Vagy ja, lehet, hogy az a baj, hogy ilyen emeletes fasságokat kéne pofáznunk, és akkor ja, jönnének az ilyen trólkodó meg elküldő kommentek. A, a Fallout út az zseniális játék, és mindenki bekaphatja. Igen. Ez, ez jó volt, nem volt vasság? Nem, nem, nem, túl, nem túl a célon, lehet, hogy túl ötten. Lehet, hogy éneket kell mondani, nem tudom. A Red Dead Redemption 2 egy túlértékelt szar. Vagy, vagy ilyeneket. Mondjuk ez lehet, hogy az nem is férség. Ja, basszus. Jó, akkor várjál. Nem tudom. De jó, nem, nem szar, de túl hype. A No Man's Sky megjelenése óta csak szarabb lett. Na, ez jó, ez tényleg hülyeség. <gül> igen, jó. É <gül> jó. Okay, erre kérjük hozzá szó <gül> Igen, mindenképpen adjatok a másod, hogy mi az, ami, amit nem úgy van, amit mi úgy mondtuk, hogy úgy van, de közben meg nem Igen, nyilván. igen. És így, szoktunk hülyeségeket mondani, úgyhogy akár még... Ki is minket? Ki is lehet minket javítani. Minden esetre, nem is tudom, idén már nem leszünk. Nem, szerintem. Igen. Nem, Úgyhogy ezzel, ha... ezzel zárjuk 2018-as tanévet. Jó éjv volt szerintem, én azt mondom. Ja, jó, jó, nagyon jó játékok voltak. Nagyon Mondjuk az... a jó játékok nagy része a konzolos, de, de... hát az IPC-re is. De miért nem azt Így van. De mi legalább rohadt megyünk, road sok játékot, úgyhogy csesszék a konzolos. Igen, Igen road shot játékot, nem. <gül> <gül> És Oculus-ról is megjelent egy csomó minden. Itt Mind van a szenzorom, most megvan. Mindig ez, mindig ez, itt van mellettem, mit nézve. <gül> És úgy néz ki, mintha működne, pedig tudjuk, hogy nem világít a lámpája, hogyha indítom az okonuszt, na mindegy. Egyik reggel felkezd, és meg lesz javulni. Hát, hát nem hiszem, hogy öngyógyul. Bár mondjuk volt, aki mondta, hogy volt neki hasonló probléma, és egyszer csak elkezdett működni, úgyhogy ebben reménykedek én is, de... Na, hát a másra megoldott magától, akkor neked is legy, Legyünk köszinték az informatikai eszközök a legritkább esetben öngyógyulók. Ezt, ezt így. Szerintem, szerintem mondhatjuk. Jó van, ezzel a félig szomorú, de azért lelkesítő gondolattal búcsúzzunk. Hmm. További kellemes karácsonyi ünnepeket. Ilyes, előre is. És boldog, boldog, boldog új évet, meg sok virslit, meg lencsét, meg nem tudom, minden ilyet. Égy, jó. Meg rengeteg halat. Egyetek mindenfélét. Sziasztok! Sziasztok!